Час Римська імперія вже тріщала по шоку. Тотальний занепад був не за горами. Це виявилося, зокрема, у розростанні бюрократизму. Кожна витратна стаття під час відбудови Золотого палацу ретельно фіксувала. Зберелися десятки документів, у яких записано кількість мулів, рабів, цегли та цементу, що пішли на різні етапи будівництва. То що виходить? Правитель найбільшої тогочасної імперії відновлює власний палац зі звичайних цеглинок, залишаючи після цього стоси документальних свідчень і в той же час у глибокій провінції. На задвірках імперії хтось поруджує терасу з брил, Вагою тисячі тонн, про це ніде маячня. Пояснення в цьому випадку таке ж, як і в історії Саксай, Оаманом чи Оянтай Тамбо. Бальбек принаймні, нижню частину будували неримляни. Платформа знаходилась у долині Бека задовго до того, як туди прийшли нащадки Ромулай Рема. Римляни, певна річ не були дурнями. Коли, у 27-му році до нашої ери, Октавіан Август перетворив Сирію на колонію, вони усвідомили, що з Бальбеком треба щось робити. Примітка. У той час Бальбек називався Геліополем, містом сонця. Разом з тим, що з 3-го століття до нашої ери, Бальбек був великим релігійним центром, у якому поклонялися Валу, Балу, звідки й походить сучасна за заубізьки з немаленький атрій, м'яко кажучи, не вписувалися у римське бачення. Атрій у давньоримській архітектурі головне приміщення будинку, закритий внутрішній дворик куди виходять рештики. Існування Тераси добряче псувало репутацію римлян як найбільш могутньої і передової нації. То що вони зробили? Вибихали над Трилітоном кілька власних храмів і сказали, що весь комплекс римський, римський і більше. Так робили інки з твердинями довкола Куско. Так робили ацтеки з пірамідами Теотиуакану, нові шпалери і жодної згадки про те, що під ним. Помалу в моїй голові сформувалась дивна картинка. Підсвідомо я почав поділяти всі руїни древніх цивілізацій на дві групи. До першої відносив загальновідомі, популярні серед туристів, археологічні сайти, єгипетські піраміди в Гізі, Маянський комплекс Чечениця в Мексиці, Мачу-Пікчу в Перу, все те, що зазвичай ліплять на рекламні плакати туристичних агентств. До другої відповідно належали руїни, про існування яких практично ніхто не знає. Саксай, Уаман, і Ойянтай там був Перу, Бальбек у Лівані, Ушмаль. Можна провести класифікацію за іншим критерієм. Наприклад, поділити руїни на дві групи в залежності від того, чи вписуються вони в сучасне бачення світової історії чи ні. І ви будете здивовані. У цьому випадку розмежування лінії проляже так само, де й раніше. З одного боку, Згуртуються єгипетські піраміди, Чечениця та Мачу-Пікчу, а з іншого постануть Бальбек, Ойянтай-Тамбо, Саксай, Уаман і Ушма. Дозволю собі піти далі, зробивши третю класифікацію. Критерієм цього разу буде відповідність інженерної складності руїн технологічному рівню тих цивілізацій, яким ці руїни приписують. Іншими словами, я систематизуватиму археологічні комплекси, залежно від того, чи могли вони бути збудовані цивілізаціями, яким приписуються чи ні, і знову розподіл вийде точно тим самим. Гіза, Чичаницца та Мачу-Пікчу, а навпроти них Бальбек, Саксай – Оман, я не хочу занадто згущувати фарби. Не йдеться про яку-небудь масонську змову чи щось таке. Всі згадані руїни доступні, відкриті для відвідувачів. Ви можете знайти їх світлини в інтернеті, почитати про. Чому тоді про них так мало знають, якщо вони справді такі цікаві? Чому орди людей сповзаються, мов мурахи на дохлу сарану до єгипетських пірамід, але ніхто не мчить, задерши голову в Ліван, дивитися на Баальбек. Причина банальна, і ви її вже знаєте. Сахсай, Оаман, Ойянтай, Тамбо і Баальбек не вписуються в сучасну версію історії. Вони перевертають усе до Дригом, наче насміхаються над тим, що написано. Кмітливий відвідувач почне ставити запитання, на жодне з яких у гідів не буде відповідь. А це вже нікуди не годиться, Тому цих сайтів уникають. Легше повести туриста до великих пірамід, де він наробить купу фото з розведених вбік і зігнутими в ліктях руками, бо піраміди красиві, і бляха які здоровенні Так чудово виглядають На знім, аніж тягти його У зовні непоказний Баальбек і примушувати Ворушить. Ніхто не ховає Баальбек У шмаль чи